Мова наших газет, радіо, телебачення, на яку справедливо нарікає у своїй статті по номерів. Хіба наших мовознавців не вражає іноді мова наших підручників, або така продукція видавництва «Радянська школа», як оргографічний словник Стефанцева з його лексичним добором, на який слушно реагував журнал «Україна», вмістивши замітку «Оце так посібник» і колективний осуд цього витвору. Причому на запрошення редакції тут висловив свою компетентну думку і працівник Інституту мовознавства, доктор філологічних наук Жилко. Дивіться Україну, номер 5 за 1965 рік. Я маю певність, що і вас, товариші мовознавця, як і кожну культурну людину на Україні, це обурює. Але чому ви не виявляєте ініціативи в цій боротьбі за культуру слова? Чому би вам не скликати конференції чи наради працівників редакції, газет і журналів і не допомогти їм побачити їхні помилки? Чому би вам не допомогти в цьому також працівникам радіо і телебачення? Чому ви відразу не сигналізували про загрозу псування мови учнів посібником Стефанцева, а смиренно мовчали? поки той не випустив у видавництві радянська школа, аж шість тиражів цієї культивації суржика у нашій школі. У тиші академічних кабінетів укладається і новий двотомний російсько-український словник Інституту мовознавства, який там матеріал, підготовано до друку, знає обмежене число людей. А тим часом це є та справа, в яких мають взяти щонайактивнішу участь широкі кола нашої громадськості, висловлюючи свої зауваження і побажання та даючи поради. Зрозуміло, нема змоги розглянути весь матеріал дословника багатьом людям, серед яких мають бути не тільки письменники і журналісти, а й викладачі мови та літератури, працівники радіо і телебачення, артисти, взагалі працівники культурного фронту. Але доповісти, принаймні про цю працю, обговорити бодай ті спірні питання, мізерну частину яких я навів вище, інститут мовознавства може і мусить зробити. Мені можуть заперечити, навіщо здіймати тривогу, коли ще маємо тільки матеріали до словника, а не сам словник, до якого, може, ще й не ввійде все те, проти чого я тут застерігаю. Але слід пам'ятати, що пізно буде критикувати чи висловлювати побажання й жалі, коли словник уже вийде з друку. І на підставі його редактори у видавництвах виправлятимуть у наших рукописах сказ на водобоязнь і недревне око не, не дрімаючи. Та й чого нам цуратись випробуваного радянського методу громадської апробації? коли він не раз уже демонстрував нам свої позитивні наслідки. У словниковій справі, як і взагалі в справах культури мови, треба не відмежовуватись один від одного академічними стінами, а сприяти один одному. Скільки я пам'ятаю, ще ніколи не було зустрічі у нас, мовознавців, хоч би з письменниками, дарма що працюємо на спільній ниві. Чому би нам не зустрітись найближчим часом, тим більше, що є й нагода поговорити про вкладання двотомного словника, яке однаково цікавить усіх нас. Зустрівшись у діловій обстановці, ми станемо з вами на спільну ниву, де треба разом сіяти і разом полоти. І є певність, що на такому діловому ґрунті ми завжди зможемо домовитися, щоб нам усім правили за робочий девіз вікоповні слова невтомного працівника і великого патріота Максима Рильського. Як парость виноградної лози плекайте мову, пильно і ненастанно політь бур'ян, чистіше від сльози вона хай буде». для ясності. У розмові про двотовний російсько-український словник Інституту мовознавства України. Я не хотів би применшувати певних досягнень наших мовознавців.